але вже бачила заголовки завтрашніх газет. «Падіння Чорної Пантери» чи «Несподіване падіння Чорної Пантери», чи як там ще. А в її кімнаті Таумі ста душити кашель, сухий, надсадний кашель. І в цю хвилину зазвучав мобільник. Таумі його і пожбурила об стіну. «Вам погано?» спитав розпорядник, який зайшов. «Зачиніть двері», – заревіла Таумі. «Через десять хвилин я вийду на подіум». І справді вийшла. Гримірув Заретушувала сліди напругий сліз та умішла вже в шикарному трохи вичорному костюмі, який дала виклик невидимому ворогу, ну ж бо насила й ще одне падіння. Але нічого не сталося. Хід був тріумфальним, костюм діловий, і водночас модерний, викликав захоплення, усмішка ще сліпучішою, оплески, шквал овації. А повернувшись до себе, Таомі стала ждати нового дзвінка. Його не було. Зайшов костя і не сказав жодного слова, наче нічого й не сталося. обняв і поцілував у щоку, потім у губи. Розумний рашен подумала Таомі. Вже в готелі їй повідомили, що її хоче бачити якийсь чоловік. Вона спустилась вниз. Чоловік був молодий з білою шкірою. Він простяг її конверта та омі заспокійливо змахнула рукою охоронцям. У конверті лежав маленький клаптик паперу з написаним від руки текстом, рівним, синім, чорнилом. «Напишіть, будь ласка, одне слово, так або ні». Вона взяла в портію ручку і написала «так», і жбурнула аркуш під ноги спортивної статури молодика. Той взяв, прочитав, тоді й достав з кишені другого конверта. Таумі дала знак охоронцеві і сама стопила до посланця. І дала йому добрячого ляпаса. Пальцями другої руки дряпнула по щоці. Даремно кидались до неї охоронці. Молодик лишився незворушним, Навіть не торкнувся щоки, з якої зацебеніла кров. Посміхнувся так, наче вона його поцілувала. І мовчки пішов до дверей готелю. Затримати, питав охоронець, не треба, сказала Таумі. Вже в номері вона розірвала набагато товстішого, ніж перший конверт, швидше пакета. Дістала кілька аркушів білого, сліпучо-білого паперу. Цього разу текст був набраний на комп'ютері. Таомі пробігла першу сторінку і зрозуміла, що то інструкція, як і діяти далі. Коли і які хати до тієї україни, а далі певно, як шукати того проклятого черепа. Яке божевілля подумала Таомі, а далі? Я люблю тебе, Костя. Саме так із знаком запитання. Костянтин Бранніков також дивився на неї питально. Розділ 12. Іван Тауни. Іван загрібав у садку листя, коли почує з неба тожливий звук. Такий пронизливо тужливий, що хапав за серце і змусив задражати Іванові руки, що тримали граблі. Бог мене кличе, подумав Іван, а може, не Бог, а тато. Йому й хотілося поглянути чий то голос, і було лячно. Бог може й насваритися, що Іван таки не надто старається, загрібаючи листя, а тато. Тато Микола міг дивитися докірливо. Бо ж не бері, Іван тата, не придумав щось таке, що порятувало, може. Замовлення давнє, яке одна старезна баба тала на лиха, знає. Треба було до баби сходити, довідатись, побалакати, умовити мови, і б відкрити замовлення. З неба тим часом закричали ще тожливіше. І не один, а два, мої три волоси. Іван зажмурився, і крізь той прижмут таки глянув на небо. Високо-високо, ледь ці видимі, летіли маленькі пташки. Цілий ключ. Ледь маленький, боже, високо, аж під самою хмарою, на якій, певно ж, сидів Бог і сварився, щоб не заважили своїм криком Божу думу думати. «Зуравлі», – сказав Іван, – «бо недавно йому таки вирвали зуба». «Ні, треба признатись, таки не вирвали, а вибили». Той же Петро п'яний поліз битися, як Іван сказав «дурка» у відповідь на Петрове приставання, коли він дві хати, яких не достає у кукурічках, до сотні збудує. «Дурка», – сказав тоді Іван, – «ти мені, придурок», – сказав Петро, – «тобі, бо ти сам ділій такий», – сказав Іван, – «то я дурний, виходить, а ти розумний», – визвірівся Петро і торохнув Івана Кулачівському у лице, якраз там, де верхня губа і зуб, який довелось випльовувати з кров'ю. Іван плакав, як мала дитина. Зуба таки найшов на підлозі у барі. Сховав до кишені, а вдома вимив гарненько та намагався на місце вставити. Зуб не слухався, вперто не хотів приростати. Тоді Іван згадав, як його вчила в дитинстві мама. Сказати, мишко, мишко, на тобі кістяного, дай мені залізного. Іван було взявся казати та подумав, що ліпше дощура звернутись, того щурізка, що, що на горіщі живе, і карточку стала, і все нервить украсти. Кавалєр щодячий, Від поліз на горище та щурика там не огледів, мото вище темно було, а мов щур його самого злякався. Як не даси зуба залізного, то, їй-богу, пастку поставлю, спробував злякати щора Іван і пожбурив зуба в куток. Щур так і не обізвався, Іван тепер і кашепелявець. Соровеньця такий щербатий на фотку своєї пантери глянути, а коли зірне, то міцного би стуляє, аби ганджу не видно було. І при цьому мечить, як сусідське телетко, бо ж охота з дівкою про щось поцвірінкати, а писка розтолити зась. Ой Іване, каже собі при цьому подумки. І треба було з цим дурним Петром зв'язуватись, воно ж очі, як залі то кулаки одразу й свербіти починають, як у дурного коня копита. При цьому думки Іванові, а голос мами. Отакі-то діли, мов би, мама на горище вилізає вилізають та вичитою к Іванові. Журалі тим часом полетіли, розчинились у далекій небесній блакеті. Хмаринка, на якій, певно, сидів Бог, садими попливла. Може, Бог захотів, аби журавлиння пісня його заколихала? Чи дорогу птицям показати? А то ж і заблудитись можуть. Ще дивись, утраплять не туди. Якесь таке місце, звідки назад, дорогу не знайдуть. А той підстережуть ті браком, драком єгри, прийнявши за гусей, бо ж здалечко не видно. То Іван тако знає, що журавлі отако кричать чи то співають. Зітхнув Іван і взявся далі гребти листя до кучки, передчуваючи, як ото з гребе та врядюшку, і разом з гіллям, що мама пообтинала до рівчака понасей таночки вогонь запалить. Воно, звісно, на загаду на зиму тре, та вже багато воно лежить, а Іван любить, як воно горить. А у вогні малесінькі дідючки витанцьовують, за лапки взявшись. І димом пахне солодко-солодко.